Bismillahirrahmanirrahim. Və salatu və selamu alə eşrafilənbiyyəyi və mürsəlin. Nəbiyyəna Muhammedin və alə əlihə və ecma'in. Amma ba'd. Kardeşlar, səcdə dua edib etməmeyin zayiz olması barədə sual verirlər. Sualın cevabı belədir. Deməyibu, xüsuslə Resulullah sallallahu aleyhi və selləm belə buyurmuştur. Qulun Rəbbinə ən yaxın olduğu hal, səzdəyə qapanlığı haldır. Elə isə səzdədə duanı çoxaldın. Bu hədisi İmam Muslim öz səhiyyində rəvat etmişdir. Bu hədis səzdədə duanı çoxaltmağın əfzəl olmasını davalət edir. Və bu ləfs mütləq şəkildə var edilmişdir. Yəni, istər fərs, istərsən nafilə namaz olsun bu namazların istənilən səcdəsində, istənilən dildə hər hansı bir xeyri Allahdan diləmək olar. Yəni, kim desə ki, bu hədistə səcdə deyildikdə namazdakı səcdə qəst edilmir. Çünki namazdakı səcdədə dua etmək olmaz, namazı batil edir. Yaxud səcdədə ancaq ərəbcə dua etmək gərəkdir. Başqa dildə dua etmək olmaz, namazı batil edər. Və bu hədistə səcdə deyildikdə ancaq nafilə namazlarının səcdəsi nəzərdə tutulur. Fərz namazlarının səcdəsində isə dua etmək olmaz. Bu istisnaya dair bir hədis və ya icmanın rəyini göstərsin. Əksinə, alimlərin əksəriyyəti onun çaiz olduğunu görür. Yenə bir hədistə xəbər verilir ki, Peyqəmbər s.a.v. ölüm qabağı yatağa düşdüyü zaman Hücrəsinin qapısındakı pərdəni qaldırıb, sahabələrinə belə buyurmuşdur. Biləsiniz ki, mənə rükuda və ya səcdədə Quran oxumaq qadağan edilmişdir. Odur ki, rükuda qüdürətli və qüvvətli Rəbbi uca və ulu tutun, səcdədə isə çoxlu dua edin. Əlbəttə ki, səcdədə etdiyiniz duanın qəbul olması gerçəyə çıxmağa daha yaxındır. Bu hədistdə Peyqəmbər s.ə.v. öz ümmətini səcdədə dua etməyə təşviq edir. Yəni, hər bir müsəlman səcdədə Rəbbindən dünya və ahirət neymətlərini diləyə bilər. İbn Həcər, rahiməhullah, bu hədistən danışarkən deyir ki, adam namaz əsnasında səcdəyə qapıldığı zaman istədiyi hər bir şeyi Rəbbindən diləyə bilər. Əbu Hureyra r.əvayt edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sezliyə qapıldığı zaman belə dua edərdi. Allahum mağfirli zenbi kullə diqqəhu və jillə və avləhu axira və alaniyyətu və sirrə. Allahım, günahlarımın hamısını, kiçiyini və böyüyünü, əvvəlinsini və axırınsını, aşkarını və gizlinini mənə bağışla. Həmsinin qovayıd edilir ki Ayşə radiyallahu anhə demişdir, bir gecə mən yuxudan oyanıb Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmi yatağımda görmədim dərhal onu axtarmağa başladım. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm məscəddə səzdəyə qapılmış, ayaq barmaqlarında qibləyə yönətmiş əlim onun ayaqlarının altına dəydi. Həmin vaxt o, bu duanı oxuyurdu. Allahümme a'uzu bir idaka min səxatik və bir muafatik min uqubətik وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ Allahümd, sənin qəzəbinlə, razılığına, cəzandan əfline sığınırım. Səndən sənəkənə haparırım. Mən səni layiqinca tərif edə bilmərəm. Sən özün özünü tərif etdiyin kimisən. Hər iki hədisi İmam Muslim rəvəyət etmişdir. Həmsinin İmam Zəhəbi, Rahimahullah, Siyar-ı ələmin nübələ əsərində rəva etmişdir ki, Əbu Dərdar radiyallahu anh o demişdir, mən səcdədə qardaşlarımın adlarını çəkərək, onlar üçün Allahdan bağışlanma diləyirəm. Yenə İmam Zəhəbi, rahimə Allah, Siyar-ı ələmin nübələ əsərində etmişdir ki, Bişr ibn Hərif, rahimə Allah, dua edib demişdir, Allah'ın sən ərşinin üzərində olduğun halda bilirsən ki, mənim üçün sənin qarşında zəlil olmaq, başqalarının yanında şərəfli olmaqdan, ha, belə fəqir olmaq, zəngin olmaqdan daha sevimlidir. O ki, qaldı məzəblərə reynə, dörd məzəbin dördündə də səzdədə dua etməyə icazə verilir. Hənəfi məzəbinə görə Əl-Məvsud əsərində Sərxəsi Rahiməhullah deyir ki, namazda dua etmək caizdir. Çünki Peyğəmbər s.a.v. belə buyurmuşdur. Səcdədə çoxlu dua edin. Əlbəttə ki, səcdədə etdiyiniz duanın qəbul olması gerçəyə çıxmağa daha yaxındır. Sonra Sərxəsi davam edib deyir, mədhəbə görə namazda Quran və sünnədə varid olmuş dualarla və ya buna bənzər dua elə Rəbbinə müraciət etmək, namazı batil etmir. Həmsinin Maliki mezhəbine görə də səzdədə dua etmək caizdir. İbn-i Abdülbar rahiməhullah temhid əsərində İmam-ı Malikin belə dediğini nəql etmişdir. Bildiyime görə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm namazlarda dua edərmiş. Ebu Umar rahiməhullah deyir ki Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin namazda dua etdiyi barədə nesə-nesə hədislər varid olmuşdur. İbn-i Məsud, İbn-i Abbas, İbn-i Ömar, Cübeyr ibn-i Müt'im, və digərlərindən radiyallahu anhum. Bu da icmanın rəyidir. Namazda, Quranda və hədislərdə varid olmuş dualarla ha bilə, Allahdan dinə və dünyaya aid olan işləri İstəmək caizdir. Həmçinin Şafii məzəbinə görə də səzdədə dua etmək caizdir. İmam Nəvavinin məcmu əsərində rəvayət edilir ki, İmam Şafii rəhiməhullah demişdir. Qoy namaz qılan adam, namazda çoxur dua etsin ki, duaları qəbul olsun. Çünki bu xüsusda Abu Hurir rəvayət edilmiş hədistə Peyqəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir qulun Rəbbinə ən yaxın olduğu hal səcdəyə qapandığı haldır. Elə isə səcdədə duanı çoxalın. Və nəhayət, həmbəli məzhəbinə görə də səcdədə dua etmək caizdir. İmam İbn-i Qudəmə, rəhməhullahın Muğni əsərində və digər həmbəli kitablarında nəql edilir ki, səcdədə dua etmək müstəhəbdir. Bütün bunlardan aydın olur ki, Başda Peyəqəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm olmaqla, onun davamçıları öz namazlarında səzdəyə qapanar və uzun-uzadı Allaha yalvarardılar. Bu da dəlildir ki, səzdədə dua etmək caizdir. Daha doğrusunu bilən Allahdır. Subhaneq Allahumma və bihəmdik, əşhəd və la ilahə illə ənt, əstəgfiruka və atubu iləyik.